Hərəklə gəl çatanda Hərəkl axtarı şəhərdə Əbu Sufyanı, yəni ərəblərdən axtarır və Əbu Sufyanı tapır. Və Əbu Sufyanın yanında bir nesli nəfər olur, onları tapır və onlardan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haqqında soruşur, Məhməd Peygamber haqqında soruşur ki, o necədir, bəs onun vəsiflərinədir. Əbu Sufyan deyir ki, mən deyir, istədim yanında alışam, yəni ki, Peygamber pisliyim, lakin yanımda adamlar olduğuma görə, mən deyir, yəni art ki Heraqlı yanda yalançı çıxmayım. Donördür məndə nə var, heç, hamısını düz deyərdim. Heraqlı Heraqlı dedi ki, o, o vaxt deyəndə ona rəssləri deyəndə Heraqlı dedi ki, əgər sən deyənlər doğrudursa, yəni sən əgər mənim suallarıma dürüst cavab verirsənsə, onda deyirəm, mən əvəz etdim ki, mən elə bilirdim ki, həmin o peyğəmbər bizdən çıxacaq. Həmin o peyğəmbər, yəni sizin aranızdan çıxan peğəmbər, ki, bizdən çıxacaq. Lakin Əgər səndiyyənlər doğrulsa, onda deyir, həmin o adam, yəni həmin o Peyğəmbər, mənim bu ayaqlarım olan yeri sahib olacaq. Yəni, gəlib buranda xət edəcək və buraları o hakimliyə edəcək. Yəni, bunu Herakl dedi və Herakl bilirdi ki, Peyğəmbəsəm haqdır. Və Herakl Peyğəmbəsəmin cavabında ona bir şey, yəni, cavab vermir, çobur cavab vermir. Və lakin Peyğəmbəsəm deyir ki, o, yəni, xəbis insandır, yəni, o istəyir ki, bizi malla, dövlətlə alatsın ki, Yəni özünü yayındırsın. Hətta o istəyir İslamı qəbul etsin, lakin yanında olan, yəni o ətrafında olan təbəsinində olan adamlar, yəni buna razı olmurlar. Və onun üçün yəni demişdim, çünki nə vaxtı o vaxtı ki, bəs hər əmr edişi sarayın qapılarını bağlasınlar. Və deyir ki, xəbərçilərə, yəni o carçılara deyir ki, xəbər yandırın ki, bəs hər hakim İslamı qəbul edib. Yəni Məhəmmədin dinini qəbul edib. bunu deyəndə bütün hamı, bütün qoşun silahını qaldırışı, bəs necə bu dinin dəyişir? Bəs onu öldürsünər və vaxtı Hərakləşi mən istədim ki, sizə ancaq sınava çəkim. Yalnız buna görə mən bunu edirdim. Yəni onlar bilirdilər. Nəinki, yəni Herakl'dan bütün yəni ətrafda olan insanlar hamısı bilirdilər ki, bu həqiqətən Allahın peyğəmbəridir. Çünki Məhəmməd peyğəmbərsə salam onun haqqında əvvəlki kitablarda, Tövratda, İncildə müjdələr gəlir. Yəni onu adı çəkilir. Yəni peyğəmsə adı əvvəlki kitablarda Əhməd kimi gedirdi. Əhməd. Yəni, həm də mənasında gedirdi və həmçinin yəni Peyğambasın həmişə deyərdik ki, mən İsa Peyğambərin müjdəsi İbrahim Peyğambərin duasıyam yəni, İbrahim Peyğambər dua edib ki, Allahım bu yəni, zürriyyətdən, bu nəsildən bir nəfər çıxar, Ərəbsin Yarmadasında həmin o Məkkə şəhəri tərəfdə insanları haqqı çağırsın və İsa Peyğambər də İncil, İncildə Peyğambasın müjdələmişdi artıq Əvəzindən demiş ki, belə bir Peyğambər gələcək Səbiçən peyğəmbərsən, yəni peyğəmlərin soncusudur. Axırıncısı və hal-hazırda onunla bu dini, bu risaləti xətm eləyib və baxanda bütün peyğəmbərlərin dəvətinə baxanda, baxarsan məsələn peyğəmbərsən əvvəlki peyğəmlərin dəvətinə. Ta adam peyğəmbərdən Məhəmməd peyğəmbərə qədər, hamısının dəvətinə bax. Görürsən ki, hamısının dəvəti eynidir. Buların dəvətinin hamısı eyn olması o deməkdir ki, bu peyğəmlər Və hansı sonuncudsa Bizim ona itaət etmək vacibdir. Yəni Musa gəldi, Musa peyğəmbərdən sonra İsa peyğəmbər gəldi. Deməli bizim vacib olanımız nə idi o vaxtda? Əgər olsaydı İsayə təbəvül məq. Çünki İsa peyğəmbər axirici peyğəmbər idi. Musa getdi, İsa gəldi. Vaxtı İsa vaxtında İsayə təbəvül vacib idi. İsa peyğəmbər getdi. İsa peyğəmbərdən sonra hansı peyğəmbər gəldisə, deməli ona təbəvül mə vacibdir. Və peyğəmbər s.a.s. peyğəmbərlərin ən sonuncusudur. Yəni ən axirici peyğəmbəridir. Onun dəvətinə baxsaq görərək ki, həqiqətən də bütün peyğəmbərlərin dəvəti bu yöndə olub. Bu artıq sizə kifayətdir ki, o bilsin ki, bu peyğəmbər haqqdır, həqiqətən bağlı peyğəmbəridir. Çünki heç bir peyğəmbər demir ki, Allahın şəriki var. Və ya yəni Allah üçlə nədir? Ata, müqəddəs ruh, yəni bu cür xeyr, oğul, yəni belə şeylə yoxdur. Heç bir peyğəmbər deməyib. Adəm peyğəmbərdən Məhəmməd cəma baxsan görərsən, belə şey Lakin, sonradan ki, o, bəzi kitablar dəyişilib, təhrif olunub və ondan sonra yəni, Allah tala Quran-ı kərimi göndərir ki, insanlar üçün soncu kitab olsun və Allah tala Quran-ı kərimi dəyişirməyəcəyinə, yəni, qiyamət gününə qədər qorunub saxlanacağına vəd verib Yəni, artıq həmin yəni, kafirlər, yəni, Şam tərəfdə yaşayan insana bilirlər ki, Peyğəmbər İslam və onun risaləsi soncu risalətdir Və səhəbələrdən bir də buydu ki, orada olan yahudlər və xəçbələslər istəmirlər ki, Peyğəmbər Sələm hakim olsun. Və onu öyrədə istələr Peyğəmbər Sələm hile qurub, onu zəiflətsinlər. Sonra yəni, döyüşün səhəbə buydu. Əsas səhəbələrdən yəni, iki səhəb idi, buydu və həmçinin üçüncü səhəbə isə o idi ki, ümumiyyətlə Peyğəmbər Sələm İslamı qəbul etməyən təyifələrlə kimlər ki, ona düşmənçilik edirlər, hamısını döyüş Həmçində şimal tərəfdə olan tayfalar, o vaxt ki, qarşı düşməkçilik edirlər və Peyğəlməstəmə onlara qarşı döyüşçü çıxır, hazırlaşır və bu səbəb daha yəni, doğru səbəb oxşuyur və həmçinin, sonra baxaq, bu döyüş necə hazırlanmışdır, qoşun və döyüş necə hazırlanmışdır. Döyüşdən qalaba Peyğəlməstəm sahabələrin hamısını cəm edir və deyir ki, yəni, hamı bu döyüşçünün yəni, sədəqə versin küməkli iləsin, bu qoşunu cəldəyir. Çünki həmin bu döyüş uzaqda idi, həm də bu yolu qətirilmək 30 min nəfərlə çox çətin idi. Onun üçün Peyhəməz əsəlləm əvvəlcədən tədarik görməlidir ki, çətin olmasın. Və həmçin Peyhəməz əsəlləm ki, kim bu döyüşü hazırlayarsa, bu qoşunu hazırlayarsa, onun üçün alatala çoxlu, yəni, sıvab və əcr vədd edər. Və Buna işlən hərə hərəb azardığı qədər yəni, mal verirdi, yəni, kömək edirdilər peyamda səsənləmə. Kimin pulu var idi, pulu verirdi, kimin dəvəsçi yəni, dəvəsi idi, dəvə verirdi, bu cür. Və ən çox, yəni, qoşunun ən çox hissəsini hazırlayan sahabi Osman idi. Osman ibn Əffan radiyallahu anhü, qoşunun ən çox hissəsini Osman hazırlamışdı. Ə, yəni, üçüncü xəlifə, peyamda səsindən sonra üçüncü xəlifə Osman ibn Əffan bu döyüşünün çoxsını hazırlamışdı və Peygamber də buyurur ki, Osman yəni bu gətirib o ki, Peygamber s.ə.v verir, Peygamber s.ə.v ki, Osmanlı bugündən sonra edəcəyi he, heç bir şey ona zərər verməz. Yəni, onun bu, bu ə, əməlinə görə Allah da artıq onun keçmiş və gələcək günahlarını da bağışlayar, edəcək bütün günahları bağışlayar. Həmçinin rəvaatları gəlir ki, Buxar rəvaat edir, Peygamber buyurub ki, məncə həzrəcəyşəl-usrata fələhu əl-cənnə Kim əsrə qoşununu hazırlayarsa, yəni tabuq qoşununu hazırlayarsa onun üçün cənnət vəyyət edilir. Onun üçün cənnət vəyyət edilir. Və bu aktörə vaidlər çoxdur. Həmçə, Osman Münaffan radiyallahu anhu, o vaxt ki, xavaricilər Osmanı evində mühasırıya alırlar, işləmsə yəqin ki, evində mühasırıya alanda, yəni onu ödürmək istəyirlər, yəni, xəlif olan vaxtdır. Osman Münaffan o vaxtdur, həmin o xavaricilər deyir ki, bilmirsinizmi ki, Yəni, o haxtı Peygamber s.s. təvq döyüşünə çıxandı, nə demişdi? Deməmişdi ki, bəs, kim bu döyüşü hazırlayarsa, bu qoşunu hazırlayarsa, Allah'tan onu bağışlayar. Məhəl bilmirsiniz ki, o döyüşü mən hazırlamışam, yəni, o qoşunu mən hazırlamışdım. Də ki, bəli, biz bunu bilirik. Lakin, təbii ki, onlar yəni, nəfslərinə itaat etdikləri üçün yəni, sahabənin bu cür sözlərinə fikir vermirdilər. Lakin yəni, Osman Münafanın bu döyüşü hazırlaması, Yəni onun üçün böyük bir yəni, şərəf idi, böyük bir sahabı idi. Və rəvahat edir ki, Osmanlı nəfələ min dinar verir. Min dinar, yəni min qızıl pul verir. Yəni o vaxt min dinar, yəni çox böyük bir məbləq idi. Ləni üçün başqa sahabilər, yəni gətirir pəlma sınavına pul verirlər. Belə sahabilədən Abdurrahman ibn-Avuf adlı sahabi 2 min verir. 2 min dirhəm Abdurrahman ibn-Avuf verir. Yəni bu sahabi bilirsə ki, Abdurrahman ibn-Avuf Qədruzadca mühacirlərdəndir, Mədənəyə gələndə onun üçün yox idi. Qədruzadca demişdir ki, o gəlir, ənsarı, yəni mədinəli sahabədən soruşur ki, mənə bazarı göstər. O da onu bazarı göstərir və gedir iki həftədən sonra evlənir və gözəl pata yenə gəlir, gəlir yanına. Yəni, Allah'tan onu o cür və həmçinin gözlə artı təbuq dövcündə Abdurrahman Nümunovu nə qədər Allah'tan onu beləşətdirmişdir, malı var idi. Yəni, o da qovşunun bir hissəs Və həmçin başqa sahabələr, yəni Ömər ibn-Xattab radiyallahu anhuhu, min e, yüz oqiya, yəni gümüş puldu, yüz, yəni gümüş pul Ömər ibn-Xattab da yəni, qorşuna kömək edir və başqa sahabələr, əb e, və həmçin başqa sahabələr, kimin nəyə gücü satırsa, o cür də bu döyüşə hazırlaşmaq üçün müslümanları kömək edirdilər. Və hətta sahabələrdən bəziləri evində bir şey tapırdı, Məsəlçün, 5 kül oxurması var evində, yarısın gətirildi, piyama səmə verirdi. Yəni, yarısın evində saxlayırdı və yarısın gətirib piyama səmə verirdi. Lakin bunu görən münafiqlər, müşriklər, yəni, hansısa ki, yəni, İslamı təzahür edirdilər, lakin küfür içərdə idi, ona deyirlər ki, bunlara bax, gətirib 2 kül oxurma verirlər, kömək edirlər. Bununla nə olacaq ki, 2 kül oxurma ilə? Yəni, bir şey gəlir, yəni, şey, yəni, bu cür ilə, Yəni müminlərə istisad edirlər. Vallahu ta'ala buyurur ki: "Əlləzina yəlmizun muttaqin minə'l-möminîn fi's-sadaqât valləzîna lâ yajidûna illə juhdahum." Deyir Allahşı deyir: Möminlərə istisad edirlər. Hansı möminlər ki, Allah yolunda sədaqə verirlər, onları istisad edirlər. Onlar deyir, onlara qalacağı yəni yalnız onların nədir? İstisadlarıdır. Onların öz qazandıqları əməlləri olacaq və Hansan bunlar Abdullah ki, az mal gətirənlərə. Kim çox mal gətirir deyirlər ki, bu təkəbbür edir. Yəni başlıq edir, özün göstərir. Bəkim ki, az gətirir, deyirlər ki, buna va utanmır, görnə gətirir. Yəni nə məqsəd nə idi? Məqsəd odur ki, ümumiyyətlə insanlara yəni, bu cür şeylərlə zəiflətmək ki, Peyğəmbər səsələmənin yəni əmrinə itaat etməsinlər. Lakin buna baxmayaraq Əlif yəni, Peyğəmbər bu döyüşü hazırlayır və müsəlmanlardan kim nə bacarırsa, yəni, o qədər də kömək edir də, Yəni, bu dövüşə hazırlaşmaq üçün kimin yəni qızılı var idi, kimin nəzində təşkisi var idi, gətirib Peyğmaz verirdi ki, onun müqabirində qoşunu hazırlasın. Və belə sahabələrdən, Olbət ibn Zeyd ibn Hərisə, adı bir nəxər sahabı olur, baxır, yövür ki, bunun sədəqə verməyə heç hissin yoxdur. Heç yoxdur sədəqə verməyə. Və gəlir Peyğmaz yanına, deyir ki, Ey Allah'ın Yəni Peyyəməzəm yanında dua edir, deyir ki, ey Allahım, yəni Allahım müraciət edir ya Rabbi, mənim heç bir şeyim yoxdur sədqiqə verməyə. Və mən öz e, yəni, ailəmi sən üçün edirəm, öz ailəmi sən üçün sədqiqə edirəm və onu sən kimi istəyir, onu da qismət elə. Və Peyyəməzə səlləm bir gün, yəni bir nəsə gün keçir bu hadisəndən sonra Peyyəməzəm deyir ki, yəni, kim ki öz yəni, ailəsini sədqiqə verirdi, həni o insan? Və Olubə adlı həmin o sahabi qalxırdı ki, Ya Resulallah, mən idim o. Və məsələn bu ki, Allah da Allah sənin sədqiqəni artıq qabul edib. Allah da Allah sənin sədqiqəni qabul edib. Və həmin bu sahabi Olubət ibn-i Zeyd adlı sahabi, yəni, 7 nəfərlərdən biriydi ki, onlar ağlayanlar kimi tanınırdılar. Ağlayanlar kimi, onlar ləqəbə ağlayanlar idi, 7 nəfər idilər və həmin müsəbilərin ağlama səbəbi o vaxt da peyğəmbər s.ə.l.m. çıxır və döyüşdə səndə bunlarsa yer olmur. Yəni çünki dəvə məsələn 1000 dəvə var idisə, hər dəvədə üç nəfər gedə bilərdi. 2 nəfər minirdi, bir nəfər gedirdi. Sonra biri düşürdü, obrusu minirdi. Yəni bu yəni növbəylə gedir. bir dəvəyə üç nəfər götürürlər. Yəni dəvələrin sayı az olduğunu görə, onca peyğəmbər s.ə.l.m. həmin səhabələri götürmür. 7 nəfərin yer olmur getməyə. həmin 7 nəfər səhabi ağlayırlar. Və onlardan biri də Əlbətimi Zəhid ibn, i̇bn Harisa adlı səhabə olur və onların ləqəbi ağlayanlar olur. Cəmaat onlara ağlayanlar deyirdilər ki, yəni gözləri yaşla qalır, yəni qoşundanca baxla amma gedə bilmirlər. Və rəvayətdə deyir ki, onlar gəlirlər Peyğəmbərsəmmə yanına, yəni qoşunun yanına gəlirlər. Peyğəmbərsəmmə onlara deyir ki, mən bir şey tapmıram, yəni, sizə aparmağa. Yəni, mini yoxdur səfarmağa. Və vaxt edilir onlar deyir geri qayıdırlar və gözlərindən cinə yaş tökülürdü. Əbu Məsələ əşrə səhabi, yəni məşhur səhabələrdəndir. Peyğəmbər səsəm yanına göndərir şeyi, yəni, bir adam göndərir deyir, "Heç Peyğəmbər səm desən bizim üçün, yəni, mini göndərsən, biz də onunla qoşuna çıxmaq sərir." Ha, vaxtı Peyğəmbər səm, yəni qəzəblə vaxt olur. Gələn adam Peyğəmbər səsəmə heç nə götürə bilmir. Heç nə, yəni, çünki Peyğəmbər səm başı qarışıq olur, qəzəblə olur. Əgər yəni, Peyğəmbər səm ona heç vermir. Və həmin adam öz səfəsinə yenə, yəni, yəni əbun yanına qayıdır və kədərli haldı qaydır. Və həmsinin oradan sahabilər də həmsi kədərlənir ki, Bəs Peyomarsəl bizim üçün heç göndərmədir ki, bizi aparmır. Və az keçmir ki, Peyomarsəl səni bilalı çağırır, deyir ki, ged Ebu Musənin yanına və onun üçün yəni, bu minilat apar ver ona, qoy onlar da, yəni, gəlsinlər döyüşə və və buna işləndən sahabilər Hüksəndə Ebu Musəl Əşari, Əşari qabirəsindən onlar çox sevinirlər və revahətə deyir ki, Peyhməzəm, onlar üçün altı dəvə göndərir. Altı dəvə göndərir və həmin dəvələri Səad adlı sahabədən almışdı. Səad adlı sahabədən Peyhməzəm altı dəvə almışdı və onları göndərmişdi Əşari qəbiləsinə.